Jag. <laughs> Vi tar en gång till. En, två, tre, fyra. Jag drömmer om en jul hemma där vintermörkret slår sin ro. Uh. Stugor och fält där där de alla <här> låter visa sin klang <här> Jag drömmer <här> om en jul hemma där vintern möger Kräver sin ro Hej allihopa <laughs> Välkomna till julavsnittet av Man ska vara seriös Det här kommer vara lite snabbare eh, seriösa eh, podcast än vanligt eh, Det blir kort för att vi har inte tid för jul mer. Nej, vi har eh, tidspress Vi har lite tidspress här Vi måste på, ut på vår rensläde och göra diverse gör så här, Vi öppnar saffransklippen Och vi öppnar också julmusten eller jucken som vi säger Ni får ju där dessutom vara med i det här avsnittet Om... Eh, ni vill ni, Ja, det får ni inte Men ni får däremot vara med och lyssna Liksom det big activity idag på den här korta podden Är ju att vi öppnar varandras presenter För vi är ju sådana bästa vänner Så att vi ger varandra presenter till, eh, till jul Ja, precis Sen kan vi jag har jag ju lite julpunkter Som man kan ta upp också jag är en padda med oss idag så det är rätt lugnt. Idag är vi med på spaddan. Um, vad brukar du köra? Vad, eller vad har du önskat dig i julklapp? Jag har önskat mig en. Jag önskar mig en, Fina grejer har jag önskat mig. Um, jag önskar mig en digital förstärkare till rummet. En, en 11 rack Ja, precis. Jag uh, har också önskat mig en. Vad har jag mer önskar mig? Jag önskar mig en uh, iPhone Station. Mm. En dock liksom En dock liksom till den Så jag kan ladda min mobil För den börjar bli till slut <laughs> Så jag kan inte ligga ner och ladda eh, Vad har jag mer önskat mig? Eh, ja, det är typ det Ja, fint Så att, eh, jag hoppas jag får det Jag har väl önskat mig eh, Ja, en ny iPhone 5 Som jag har redan har fått mm. före jul Fan vad nice det är mm -hmm. Riktigt nöjd eh, Och sen utöver det så är Önskar jag att alla mina nära och kära Har en trevlig jul och är glada Ja, precis Du, nu när Fredrik har skaffa sig en iPhone Så har jag blivit en Instaboy Jag har ju blivit Instaboy Instaboy Viktigast är att man taggar Eller hashtaggar så jävla mycket Det bara går mm. Har jag lärt mig Jag har också lärt Fredrik Vilken tagg man ska använda hela tiden Det är Swedish Girl Swedish Girl Ska jag börja använda men sen tidigare så har jag en YOLO Swagman Ganska friskt ja, Och sen bra. lite random olika Skriver jag ofta skrev eh, Bröstkorg och sånt där Spana in för att det är ett Instagram Precis, Furohovde heter jag <laughs> <laughs> Du kanske uppdatera uppdaterade på lite bilder Om hur jag firar min jul ja, eh, hur, hur ska fira du fira jul? Eh, jag ska åka till Norge i en vecka till min där Ska bli för jäkla nice Ska du köka knäck? Jag tror inte det Klippen tack <laughs> Ingen jävla skumust. Nej, jag tror, jag, tror, jag tror inte det Jag ska försöka hålla mig undan godset så mycket det bara går Du köper på saffransklippen nu Och sen chillar du liksom i Norge. Känner, Ja för man kommer att äta så jävla mycket mat som det är liksom Mycket, mycket hem, mm. hemlagat en God jävla julmat mm, Det kan jag tänka mig det kan jag tänka mig. Får, ju då... kött och lax och kolrot och allt mer fan vad gott det är. Alltså. Jag har ju varit med en gång upp till Norge. Ut nej, ner till Norge blir det nästan. Eller ja, det är så vänster, det... vänster åt Norge. Mm. Um, och det var fan gott. Mm. Ja, just det. Hur mm. man försöker grej New York där. Mm. Precis. Jag har ju det där i New York, jag sover Nice. Hur ska du fylla jul Jag ska vara hemma. På Södermän. Nice. Och steka, typ såhär, gå på Söderhallarna och handla mat eh, Ska ni käka fin mat eller ska ni köka riktig julmat? Eh, riktig julmat mm, nice. Men det, vi ska ju köpa lite spesgrejer mm, såklart mm, Såklart eh, men, eh, men jag tror det kan bli jävligt fett Det låter ja. jävligt nice, jag hade gärna varit här och firat med er mm. Det är synd att man har en släkt Nej men precis, vi är ju dock inte så många, vi är ju bara tre Ja det är. Så vi skulle behöva en man till mm. men, eh, Precis Ja, det funkar Ja, fan vad fint eh, Hur brukade du fira jul när du var liten? Då brukade jag vara ute i Norrlands skogar I min eh, kära stuga eh, Och så var det Ja, eh, Alltså hela släkten kom dit Då var vi fan många, då var vi typ 20 pers Så här som var där Och alla slaggade över och shit Och det var ah, fett nöjd Vadå i Renholmen? Mm, i Renholmen 20 pers får plats där ute Mm, då hade vi ju liksom bunkrat upp Överallt Alltså ja, det var ju... soffan mm. Alla sovrum Det är ju ganska många sovrum liksom. ja. Nej fan vad fint Ja var såhär, fint. Alltså hela, hela släkten verkligen Bara trängs och bara Ha mm. Vi måste ju dra en missommar där Ja eller alltså, hur såhär, sen... Precis som vi har planerat inför nyåret nu ja, Så måste vi ju dra en ny midsommar, ett midsommarfirande Eller hur mm. Det vore ju grymt här dra alla polare ut Framförallt fett, sen... fett, ja, eller hur? fett bra Om vi lyckas få upp bandet Och massa andra poler liksom. mm, Och som bara massa folk med körkort Så bara drar man en karavan upp, hundra mil Eller hur, och bara steker mm. Det hade varit grymt ja, shit, Jag tror att det hade varit fint asfett mm. Jag vet att när jag firar djur, jag brukar alltid växla När jag var liten, som jag föräldrar, hade skiljer föräldrar Så är eh, var det så här, Varannan jul hos pappa Varannan nyår hos mamma Men liksom. mm. eh, och då brukade vi vara Just på julaftonarna i Norge Var ju riktigt fina Alltid fin gran Ganska gamla jävla grejer som man hängde i granen och Bara massa pussel som man hade gjort i skolan Som hänger i den där granen Och sen alltid alltid asvarmt från kaminen Och sen bara Går upp tidigt på morgonen Och tittar på norsk julkalender Lite mer julflan Ja Ja, nu i alla fall Sen har jag haft fina jular här hemma i Sverige också Järligt eh, glassiga bodde här i Stortorp mm. Så var det jävligt nice också eh, alltså men liksom Kommer du ihåg någon gång du fick en julklapp som du bara Oj, shit, nu jävla vilken klapp mm, Jag kommer ihåg det var en, en, en jul faktiskt Då vi var hemma hos mina kusiner Så var det så här att jag Det var inte just själva klappen som var grejen här, eller alltså jag, kom, jag kommer ihåg faktiskt en julklapp som jag fick om vi ska gå way back och det var när jag fick min första snöskoter. Jag har Och ja, jag var tre och ett halvt at the time. Det var väldigt liten. Mm. Så, gick jag, så gick jag in i garaget och jag bara började storböla så här, och var, blev skitledsen för att jag hade fått en skoter så här. Jag tyckte det var skitläskigt bara vad fan. Ja. Alltså jag var rädd för den liksom så här. Ja. Det kommer jag ihåg <laughs> Men det var ju farsan som ville att jag skulle ha en skoter det var ju inte liksom jag som hade önskat mig det Det var ju tre och ett halvt liksom. Det var ju så här. lite väl när ja, det var en mikroskoter liksom Ja, precis, mikro mikroskoter Och det har du haft flera efter den mm, Nej, det har jag nej. faktiskt inte haft, jag har faktiskt bara haft den <laughs> Sen när jag snott morsans mm, Ja, precis Det där efter farsans liksom Ja, precis ja. Jag, jag vet inte, när jag... jag blev jävligt... Big, liksom såhär, när jag fick ett PS2 När var det? 2000? Ja, 2010 2000 länge sedan Det måste ha varit 2001 Ja, 2001, 2002, 2002 ah. måste vara 2000. Måste ha varit 2000 Nej, 2002 tror jag okay. Det var samma år som morsan gick okay. och, och det var jävligt nöjt nice, För då visste jag bara såhär, Jag och lilla brorsan hade önskat oss det det fanns mm. ju inte på kartan att vi, skulle, att, liksom att vi skulle få varsitt. Utan det var ju så här: vi hade redan lagt upp en plan bara. Men vi önskar oss det här tillsammans. Mm. Och sen skriver vi en gemensam tv. Mm. Och sen liksom så, här, så delvis: vi kommer att gå skit bra. Vi kommer mm. att turas om. Vi har varsitt memory card så här, med alla sparningar Ja, Så här. kommer vi gå skit bra. Så fick, vi, fick jag öppna det första ett paket som bara innehöll ett spel som jag hade önskat mig. Jag bara, yes! Ja. Bå, oh ja. Bå, fan vad nice, ett spel. Fan vad schysst. Och sen hade lillebrorsan samtidigt öppnat en PlayStation. Bara fan vad nice. Sen bara hade jag ett paket som var stort till. Och sen bara ett till PlayStation till mig. Ja. Och ja. jag bara, fan vad nice! <laughs> jag tyckte det var så jävla tungt att ett eget PlayStation. Fan nice. Hur det var, jävligt var väldigt fint. Ett, ja. anna, en annan bra julklapp som var svim. Eller det var en julklapp och. Jag får ju ofta julklapp och i Tillsammans ja, det Är Eft att det att du fyller år typ samtidigt? Ja, eller fyller år en månad efter nästan Eller kortare än det till och med mm. e Då jag, i och för sig den här Iphone 5 med här vägen fan jävligt tungt För den var så jävla nödvändig ja. Alltså jag behövde verkligen, ja, verkligen en ny telefon Verkligen, du har, ju behövt, du har ju behövt En ny telefon sedan jag skaffade liksom, Min Na iPhone, ja, och det var vi, liksom två år sedan ja, Då hade jag samma telefon ja ja samma ja. telefon då. Ja, Och då var den redan ärvd av pappa Från hans jobb Mm. Som han hade använt innan Så, det var ju verkligen, så att den ligger fram, väger fan fram tungt Jag är riktigt nöjd Efter en dags användare ja. Sen är även äh, Vad ska vi säga, helfestbiljetterna. Ja det var ju grymt Som man fick 2000, ja, i som vi öppnade på nyårsafton mm. efter att jag firade bort Julhammas pappa Det var jävligt fett mm. Det var ju jävligt klint också Eftersom jag fick två biljetter till helfest Och mm. sen hängde André med Så det var ganska självklart också Så det var ju en julklapp till dig också Ja precis Men jag... det var jävligt oh, nice. fett Nyttjades ju väldigt väl skulle jag säga ja, verkligen. Det var riktigt kul Det var grymt så Men, Det är fint ja, Men nej, vi måste ju hålla det här kort Eftersom vi faktiskt har arbete och dra iväg till Så jag föreslår att vi faktiskt Vi försöker hålla den här till en kvart Mm. Så jag tycker att vi, det är presentöppning nu. Det är presentöppning nu. Ja, vem vill börja? Jag har ju fler att öppna så jag kan ju börja med du en. Kan, ja du kan ja du kan börja med en. Nej, du vill, jag vill ha, ta båda i ett. Ta båda i ett. Vi kanske vi kanske körn simultan. Nej för då blir det tystnad i podden. Okej okay. så vi bör, så... Du får börja. Okej okay, jag börjar. Det ser fint ut. Det är tidningspapper och ja, beskriv paketet. Ja, det är tidningspapper. Grönt snöre som är fint. Och rosa rot. tidningspapper till mig. Är det rosa alltså? Ja, det kanske är också. Det är, är silvertape på. Jag <här> <här> hade sluppat tape hemma. Ja, uh, silvertape. Det är jävligt klint. Äh, öppna det först. Okay, öppna det är alltså det. två paket i ett. Skaka på det så man hör någonting. Jag vet inte vad det här kan vara. Ja! <här> <här> yes! Jag fick det. Oh. Jag... <laughs> fan. Jag glömde att ta bort begagnat lappen på baksidan. Ja, du sidan. gjorde det. Ja, det är begagnat. Fan också, det vill jag inte ha det. Ja, jag fick ett Gears of War 3 till Xbox 360. Där ska fan få en Okej, andra paketet. Nice. Jag har ju fått två, jag känner mig lite. Det är lugnt. Till... Det, är den där, det, är, det är nästa paket som du kommer tycka är bara. Oh, vad värt? Okay. Det här behövde jag fan. Det här vet jag vet inte. Jag, trodde, jag vet vad jag trodde att jag det, det var. Det är ett lite smalare paket. Jag trodde att det var en dildo. Nej, det var ju ingenting. Men det, det, det är alldeles för litet paket. Det kunde vara det. Vad fan är det här? En bok. Har du köpt med. Åh, oh, nice! Åh, oh, nice! Vad ah, fan! Mannen! Jag sa ju det. Den har alltså fått tre månader Xbox 360 live. Ah, vad fan! Mannen! Så att uh, han har något att göra medan jag är borta i Sri Lanka Man, en hel månad <laughs> Get, ja, tack Så mycket. det kommer att vara fint Nu öppnar nu hugger jag jag tag på mitt Jag har alltså ett paket som är lite dryg halvmeter i bredd Eller i längd och ja, 30 cm i bredd Ett stort guldigt paket har jag fått Jag har faktiskt absolut ingen aning om vad det här kan vara Jag, jag misstänker att du hade ju lite misstanke om vad jag hade köpt till dig Ja lite hade jag Men jag trodde att det faktiskt var en dildo ja. Men så det hade ju helt fel det är, okay. ganska, det, är, det är ganska mycket papper. Jag är inte så bra på att eh, <skratt> slå in, slå in eh, Åh, helvete, saker. in. helvetet vad många layers det var. Så att det är liksom 70 layers med guldigt filagepapper. Ikea-låda alltså. jävla vad fan är det i den här? Ja, det vet man aldrig. Man vet aldrig. För... gagna tape. Eller ska vi se, är det? det ja okej, okay, det är från din nya lampa. Det... Jag antar att du inte har köpt en likadan lampa så det är alltså... <laughs> Okej, okay, och här var det en massa papper Yeah, <laughs> nice <laughs> Fan vad fett Jag fick alltså ett paket Paket från gourmetgruppen Med tre olika salamikorvar Jag önskade mig faktiskt det här Övande julklapp Så det här var riktigt jävla nice fett gott med korv Jag tänkte att du måste ju hålla ifrån dig Från knäcken Och det där är ju ändå typ såhär Lite nyttigare Lite nyttigare Ja, fan vad fint Och så har han slagit in det I ett här överraskningspaket Fan, det är blir ju grymt uh, nice Fan vad gött Langer du ett saffranskript. Jag kan langer ett det är lite begravt av allt papper bara Ja, och vi vill ju såklart veta vad ni lyssnare har fått i julklapp Så ni kan ju gärna skriva på vår Facebook-page Ja. Typ. Vad ni, vad ni fick och vad ni kanske ville ha Ja, precis Och vad ni önskar er av oss i julklapp Bort, Alltså rent eh, poddmässigt vi kanske vill ha typ att vi ska snacka om hamsterar eller någonting Då ja. kan du skriva det mm, Precis Men uh, vi runder väl av där annars kanske Annars det så får jag väl tacka för att vi är med Och så får jag, önskar jag er go god jul Men vi misstänker att vi kommer även komma ut med ett litet avsnitt Innan nyår där vi snackar lite nyårslöften mm, Det får precis. vi se Men om inte det händer Då blir det um, käft inspelat god jul och gott nytt år Exakt Uh, ljudklipp vi lägger upp här Eller en Youtubefilm en, en shoutout kanske Jag Vet inte Vi får se Vi får se Yes Men uh, god jul på er Jag hoppas ni myser till er Riktigt ordentligt mm. Jag hoppas också att ni gillar Vår fina sång Som vi gjorde i början mm. Puss på er så Puss, puss Puss på God jul